Ér, idő. A tudományvilág a Kossuth rádióban A térkép megkísérli a teret, és a helyet exaktul egynevezőre hozni, olyan egyezményes jelekkel, ahogy a hangi egy exaktul leírja a zenét. A térkép a civilizáció három legnagyobb alkotása közül az egyik, mert geometrizálni tudja a helyet, és arculattá tudja tenni az ábrát. Hamvas Béla. Az öt géniusz Magyarország szellemi földrajza Részlet Anvas Béla gondolatainak a szellemében a műsorában ma folytatjuk a térkép nemzetközi éve alkalmából, a térképtudomány múltjáról és mai lehetőségeiről szóló beszélgetéseinket. A mikrofonnál Gózon Ákos. Először Magyar Világrekordról szólunk. Bakó Gábor az Interspekt Kft. ügyvezetője, távérzékelési kutató, halásztelken a légi felvételek és a térképezés speciális területeivel foglalkozik. Itt Csúcs tartónak is mondhatja magát munkatársaival. Először erről kérdeztem. A repülőgéppel történő ortofotó térképkészítésnek a felbontás rekordját döntöttük meg, tehát a legnagyobb terepi felbontású, tehát a legrészletesebb nagy területet ábrázoló egységes ortofotó mozaikot készítettük el. 2009 ben a fővárosi állat és növénykertről, akkor még 1,8 cm-es terepi felbontásra dolgoztunk, és akkor nem volt ennél nagyobb felbontású, mereszámű repülőgépről, tehát pilóta vezette repülőgépről készült felvétel, ilyen nagy területről. egy, -egy kép volt, de azok nem értek össze, nem tudtak olyan gyorsan felvételezni és nem tudták megoldani azt sem, hogy éles legyen a kép, hogy nem mozduljon be a sebességtől. És ugyancsak egy ilyen 220 km/h sebességgel 2012-ben Pákozdon készült Katonai Emlékparkról egy nagy területet átfogó felmérésünk, ami fél centiméter, tehát 5 mm telepi felbontású volt. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy pixel az 5 mm-es terepi foltot megjelenít, és ez a kategória, már akár az emberi arcok is felismerhetőek az ortofoton. Tehát ez már egy teljesen más jogi a az adott területen a jelenlevő embereknek hozzá kellett járulni a felvételezéshez, és akkor oda arra a területre, hogy embereket engedtek, akik szerettek volna szerepelni a felvételen. Tehát ez már egy nagyon speciális dolog volt. És akkor utána ez a verseny is úgy folyik, mint mondjuk atlétikában vagy úszásban, hogy most megvan a világrekord, és akkor jönnek az újabb versenyzők, akik megpróbálják ezt megdönteni. További felbontásban, részletességben, aprólékosságban? Nem feltétlenül, hiszen most már vannak azért drónok is, tehát az új technológiával nagyon lassan repülve ilyen kis kopterekkel, meg, meg merevszálló gépekkel lehet sokkal nagyobb felbontásban dolgozni, csak kisebb területet tudnak feldolgozni adott idő alatt. Ami azt jelenti, hogy még mindig a, a pilóta vezetett repülőgép van előnyben. Ez szerintem még egy 4-5 évig biztosan így lesz, talán tovább is. De ezek a kis, viszonylag olcsón beszerezhető eszközök, ezek sokkal alacsonyabbról, sokkal lassabban repülve dolgoznak. Tehát eleve nagyobb terepi felbontással tudnak fényképezni. Viszont nem erre voltunk kíváncsiak, és nem is ebben a versengésbe szálltunk be. Mi azért csináltuk ezt, mert de szerettünk volna klasszikus repülési magasságban, klasszikus felbontással, tehát 5-10-20 cm-es felbontással dolgozni, tüjéres felvételeket készíteni, de nagyon nagy repülési sebességgel. Az volt a célunk, hogy akár hangsebesség fölött is lehessen mérőkamerával olyan ortofotókat készíteni, amelyek tüjéresek, nagyon jó dinamikájuk, tehát a képi paramétereik is nagyon jók, tehát akár jobb minőségek, mint a klasszikus felvételek, de sokkal rövidebb idő alatt készülnek, és itt tudtuk modellezni ezt. Hiszen, hogyha 60, 100, 200, Tűvéles, nagy felbontású képeket készítünk, az pont olyan, mintha 1000 vagy 2000 méterre repülve akár 3200 km/h sebességgel repülnénk. Ugye ilyen sebességű repülőgép Magyarországon nem érhető el, de gyanítom, hogy most már lassan a világon sem. Régen ugye volt, volt ilyen a hidegháború ideje alatt, de a számítások alapján ez működne a kamerarendszer szempontjából. Merre felé fejlődik az ortofotózás előreláthatóan a jövőben? Mik a feladatok, a kihívások, amikre meg kell válaszolni? Hogy minél rövidebb idő alatt készüljenek el a felvételek, ugyanis most már nem emberek ülnek fölötte, és nem úgy hozzák meg a döntéseiket, hanem emberek döntés Fát hoznak létre számítógépnek, és a számítógép fog elemezni, és utána a számítógépes elemzést ellenőrzi az ember újra. Ezért nagyon fontos, hogy a felvételek minősége egységes legyen. Mondok egy példát, ne változon a napállás. Hogyha a nap az égen arri megy, az árnyékok iránya is megváltozik, az árnyékok mérete is megváltozik, tehát változik a besugárzás, vagy akár változnak a legköri viszonyok, akkor az adott színárnyalat, az adott spektrum tartományban az adott jelenség mást fog kifejezni a felvétel egyik részén, mint a felvétel másik részén. És ha erre egy automatizált elemzést ráengednek, akkor az elemzés nagyobb hibarátával fog dolgozni. Ezért jelenleg az egyik legnagyobb kívás az, hogy minél nagyobb felbontású felvételeket hozzunk le minél nagyobb területről, minél rövidebb idő alatt. térképezés múltjában kiemelkedő szerepet játszik egy, a történelmünkből is jól ismert személyiség, Teleki Pál. A történelmi Magyarország 1910-es évekbeli népességét reálisan ábrázoló úgynevezett vörös térképéről, valamint Teleki egyéb térképészeti munkásságáról kérdeztem az érni Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóját, Kubasek Jánost. A tépkép szín összeállításában a vörös szín dominás módon jelenik meg, ez a Kápát-medence népességét, azoknak elhelyezkedését, területi elhelyezkedését az 1910-es népszámlás adatai alapján ábrázol a tépkép, a vörös szín a magyar népességet jelzi ez a legkivívóbb, legszembeötlőbb és a legdominánsabb. Ez gyakorlatilag Magyarország középső tájait, illetve a peremvidékeken vidéketen Székelyföldöt jellemzi elsősorban. Megfigyelhetünk más színábezolásokat is, például a zöldet, amely a szlovákok elhelyezkedésére utal, vagy a lilát, amely a románok elhelyezkedését mutatja meg Erdélyben. És az egymáshoz való arányát, illetve látunk fehér foltokat is, amelyek lakatlannak minősülő területként lett Take it ez a térkép nagyon sokat megmond, nem csak a népességből és annak a elhelyezkedésével, hanem a készítőkről, az alkotókból is, ugyanis arányosan ábrázolja a népességet. Nem mindegy, hogy a térkép hogy mondja el a valóságot. Lehet például olyat is készíteni, ahol a fogarasi havasokban lakik 20 román pásztor, és akkor 2000 km román lakta terület. Igaz? Persze, hogy igaz, valóban, hiszen rajtuk kívül más nincs. Mondjuk Kolozsváron pedig lakik 100 ember, akkor az km vagy amit a magyar te Ez is igaz, ez is igaz, de mégsem a népesség arányszámát mutatja. Tehát itt az arányszámok is szeretnének, Igen, ennek, ugye? az arányok is, hogy milyen arányban vannak ezek. A térkép szerkesztési elvei telekipál nevéért füzödnek, de számos más kolléga is részt vett ennek az elkészítésében, és el kell mondjam, hogy ez az egyetlen bizonyosra vehető térkép, ami eljutott 1920-ban, a Párizsi Békeszerződést előkészítő bizottság döntéshozóinak a kezébe. Tehát ők ennek a térképnek az adatait ismerték. Ez bizonyítható, hogy Lloyd George ezt a térképet látta, ismerte. Az hogy ennek az adatait, illetve az ebből levonható következtetéseket hogyan hasznosították, az már nem a térképkészítőknek a felelőssége. Hozzátenem, hogy telekinek nem ez volt az első nagy munkája a terén, az ő nagy műve az Atlasz a japán szigetek kartográfiájának történetéhez szímű munka, amelyet Lóci Lajos és Csónok Jenő támogatásával, segítőkészségével készített el több éves kutatómunka eredményeként. Eljárt Hágába, Firenzébe. Londonba, Amszternába, különböző levéltárakba, illetve könyvtárakba, és azt a térképanyagot dolgozták fel, ami gyakorlatilag a 16. századtól a 19. századig, Ázsia-keleti térségére, elsősorban Japára, a Kínai partvidékre és Hormozára vonatkozik, és erről nagyon részletes értékelést is adott. Ennek a munkának a gyümölcse lett az a Zsumardi, amit a Francia Földvezi Társaság ítélt meg neki, amit a Genfi Kongresszuson vehetett át ez volt az első nagy nemzetközi elismerés, ami a nevét ismertét és ez vezetett oda, hogy 1924-ben, amikor a Népszövetség egy bizottságot küldött ki Moszulba, ez volt az úgynevezett Moszuli Bizottság, hogy Törökország és a brit mandátum területnek számító irak közötti határvonalat kijelölik, akkor ennek a tudományos expedíciónak és felmérő bizottsági munkának teleki is a tagja lehetett, a svéd vízénnel, illetve a belga Aulis Ezvedessel együtt magyar még a titkára Ince Péter is vele volt, és ez az 1924-25-ös munka, Eredményét tekintve franciául, angolul megjelent a mű, az a népszövetség döntéshozóihoz került. Nagyon részletes feldolgozását adja a területnek, az itt élő népcsoportoknak, a jezidieknek, az araboknak, a kurdoknak, a törököknek, és komoly tapasztalatokon is alapul, ahol a nomádok vándorlási útvonalaitól kezdve mezőgazdaságilag hasznosítható területekig, vagy az oázisokig mindent részletesen feldolgoznak. Lentvai témával itt a múzeum munkatársa, aki ennek a témának a szakdolgozatát is elkészítette, és a földvezi közleményekben publikált, és teleki a későbbiekben is foglalkozott térképekkel, hiszen a gazdaságiak földrajzi földvezi című munkája illusztrációjaként rengeteg térképet használt a gazdaságföldvizi folyamatok, társadalomföldvesi folyamatok megértéséhez a térképek elengedhetetlenül fontosak. Itt láthatjuk a magyar birodalom és a szomszédos országoknak a földtani térképét, amely Budapesten egy 20 éves munka eredményeként készült el, és Eztereki Pál miniszterelnök megbízásából Pap Károly, egyetemi tanár munkája eredményeként jelent meg, ezt 1922-ben a Magyar Földvezi Társaság adta ki, és ez a térkép kikerült számos nemzetközi konferenciára. A Kápertmedensze föltani térképezésének nagyon sok gyakorlati vonatkozás eredménye van, ásványanyagok, nyersanyagok, források kutatásában éppen úgy, mint a petróleum, telepek a szénhidrogénmezők feltárásában is. Nagyon szép munka, és mutatja azt is, hogy az akkori felkészültség az összemérhető volt a nemzetközi elvárásokkal is. Így a szerepét szeretném kiemelni, aki kiváló geológusként, a Décsi expedíció tagjaként a Kaukázus feltárásában is vett, és arról is több geológiai térképet adott közben. Idén ősszel emlékezik meg a hazai és nemzetközi közvélemény az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról. Vajon milyen térképészeti emlékek maradtak fenn október 23-áról és az azt követő forradalmi napokról? Ezt kérdeztem a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti intézet és múzeum térképtárában Hegedűs Ábel térképtörténésztől. Maga ez a forradalom, ez ugye egy nagyon rövid időszakot ölel föl, mindössze de nagyjából kéthetes időszakról van szó. Ez alatt komoly térképészeti munka nyilván nem készülhetett, és hát az előknek, hogy úgy mondja, összekeveredése sem tette lehetővé ezt. Létezett ugyan egy jó szervezett katonai térképészet, de információk szerint semmilyen a forradalomhoz, hogy a forradalom leveréséhez kapcsolatos térképészeti munkát nem végeztek. Most mégis nézünk itt azért térképeket 56 ból Igen. A legvalószínűbb az, hogy ez a két térkép, amelyik Előttünk van, ezek a, a fogadalmat követő néhány napban vagy néhány hónapban készültek, amiben. Próbálták összefoglalni, hogy hogyan helyezkedtek el az egyik és a másik oldalon álló fegyveres csoportok. Sajnos egyikről se tudjuk pontosan, hogy ki és mikor és miért csinálta. Az egyik egy 1948-as Budapest munkatérképre van fölvezetve két különböző színnel, ami az hagyományos is, hogy egy piros meg egy kék színnel ábrázolják a szemben álló feleket. A forradalmi csoportok névvel megjelölve, valamint a reguláris csapatok, akik szemben álltak a forradalmi erőkkel, azoknak az elhelyezkedése. De a a térképnek a rendezett kivitele alapján én azt gondolom, hogy ez nem valószínű, hogy a forradalom ideje alatt készült, de még ez is elképzelhető. Sajnos nem tudjuk, hogy pontosan hogyan készült. És a másik az cirilbetűs feliratú. A másik egy térkép sorozat, ami pauszpapírra készült, ami lehet annak is a jele, hogy sokszorosításra készítették elő, és még az is lehet, hogy sokszorosították is, és valamilyen jelentésbe vagy egyébbe bekerült, de ez már egészen biztos, hogy, hogy, hogy későbbi. Dolog, de a nyilván nem sokkal a fogadalom után, és hát azon kívül természetesen nyilván titkos anyag volt. Több térképről van szó, az egyik az például civilbetűs és a szovjet csapatoknak a mozgását mutatja Budapest területén. Hozzá tartozik egy gépetlista, amelyik mutatja, hogy, hogy melyik egységnek pontosan ki volt a parancsnoka, és hogyan nevezték őket. Ennek mi az értéke ennek a két térkéknek? Ezek roppant értékesek, mert a 56-os fogadalomnak kevés ilyen részletesen feldolgozott, nagyjából korabeli térképészeti anyaga van. Nemrég megjelent egy 1956-56 térképen című kisatlasz, és hát a szerkesztők vértizzadtak, hogy összeszedjék a térképes anyagot, és a is az 56 térkép az úgy jött össze, hogy a forradalom előtti és a forradalom utáni állapotokat is nagyjából bemutatták, az emigrációt, hogy merre fele rajzott szét a magyarság a világban, és hát amennyire tudták természetesen magukat, az egyveres konfliktusokat is bemutatták. Képtudományban megkülönböztetett szerep jut a műholdaknak. Ezen a téren Európa az élvonalba tartozónak mondhatja magát, hogy miért, arról ismét Bakú Gábort halljuk. A műholdak azok az eszközök, amikkel nagyobb területről lehet rövid idő alatt felvételeket készíteni, de nyilván sokkal kisebb felbontásban, mint a légi Valamint el lehet mondani a műholdak hátrányaként, hogy sokkal nagyobb tárgytávolságról, tehát nagy magasságból dolgoznak. Ezáltal a pároloszlop, a smog és egyáltalán a légköri zavaró tényező az mindig nagyobb lesz a műholdak esetében. Viszont a légi felvételéshez képest sokkal olcsóbb technológiáról van szó, hogyha nem a műhold elkészítési költségét nézzük, hanem azt, hogyha már egy műholdat fellődtek, akkor onnantól kezdve nagyon sokáig működni fog, és nagyszerű felvételeket fog produkálni nekünk. És azt le lehet mondani, hogy rengeteg ingyenes szolgáltatás érhető el már, amely hogy kiértékelésére épül ezeknek a felvételeknek, vagy magukat a felvételeket le lehet ugye tölteni különböző oldalakon az internetről, és ez bárki megteheti alanyjobon. Korábban az Amerikai Egyesült Államok járt ebben élen, hiszen a Lence család volt az, amely világszerte készített felvételeket, és tényleg ingyenesen le lehetett tölteni. Ugye számos szolgáltató nagy viszont nagyobb felbontásban dolgozik elég drágán, vagy mondhatjuk azt, hogy piaci árakon, tehát ezt mindjárt fogalmazunk így. míg a a az amerikai adófizetők pénzéből az egész világon bárki elérheti. Ezek 30 méteres terepi felbontású felvételek most jelenleg, amelyeket 15 méteres terepi felbontású fekete-fehér sával sávval is rendelkezik, de az ugye fekete-fehér. Európa is végre elérte azt, hogy legyen saját ingyenesen elérhető felvételeket produkáló mi oldja, és ez a Szentőnel mi családban valósult meg. A Sentinel 1-es az radar felvételeket készít, amely inkább a domborzatra és speciális vízügyi és egyéb, más számos területen alkalmazható. A Sentinel 2-es az optikai, a passzív optikai műholdjuk, ami azt jelenti, hogy a légi felvételezés ortofotó készítéséhez hasonlóan végül is. Az emberi számára természetes képeket hozza le, valamint a multispektrális felvételeket infravörös és egyéb távolabbi tartományokból. A lencsehez képest jóval nagyobb felbontással, 10 méteres részletességgel dolgozik, és ez nem úgy éri el, hogy egy fekete-fehér méteres felvételre húzunk rá kisebb felbontású infra és színes felvételeket, hanem úgy, hogy már eleve a színás és a közelinfral felvételek 10 méteres felbontásúak. Tehát valójában sokkal több adat van a felvételekben, sokkal jobban kiértékelhetőek. És ezek is ingyenesen letölthetőek, csak ezek nyilván az Európai Honlapról. Térkép nemzetközi éve alkalmából készült összeállításunk végén Zentai Lászlót, az ELTE térképtudományi és geoinformatikai tanszékének a vezetőjét kérdeztem egy-két megváltoztathatatlannak gondolt térképészeti hagyományról. észak lesz fölöl a térképen? Ez olyan megingathatatlan? Nem, és ez nem is volt így korábban, tehát az ember megnéz középkori, kora, középkori térképeket, ott esetleg kelet át a papíron fölfelé, most ugye használom inkább ezt a kifejezést, de ha az ember mondjuk turistaként elmegy különféle helyekre városba, nekem most is hirtelen az a példát Szalonikiben, ott a város elhelyezkedése miatt gyakorlatilag a városról készült összes térkép nem éjszakra tájolt. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez az elmúlt több száz év kultúrája, ami belén kivódott, hogy legyen a térkép északra tájolva. De például néhány év az egyik konferencián egy új kollégám tartott előadást, aki megfordította a világ térképet, és új tette középre, és hát értem szerűen nagyon más Néz ki ugye, a térkép, és nem ehhez vagyunk szokva. Azért mindig kell egy vonatkoztatási pont, hogy mihez képest. Tehát az éjszaka az ebből a szempontból nagyon jó, mert az mérhető, nekem itt van az órámon egy tájoló, én állandóan tudom, hogy merre van észak, de ez pedig akkor nagyon jó, amikor ülök egy repülőgépen, és a repülőgép össze fordul, és azért az ember úgy ellenére, hogy igen jó, jó irányba megyünk. Nyugodtan lehetne más is, csak hát ugye a felhasználóknak vannak bizonyos elvárásai. Mint például hogy, hogy térképen semmi nem ír hogy a vizeket kékkel jelöljük. Lehet egy olyan design csinálni, hogy a víz nem kék lesz, hanem mit tudom, én sárga vagy piros, nem biztos, hogy a felhasználók ezt, ezt tolerálni fogják, sőt, szinte biztosan nem fogják. Az viszont közmegegyezés, hogy a magasabb hegyek sötétebb barnával, a mélyebb bal földebb szerepelnek, vagy akár ezt is föl lehetne rúgni. Ugye ez ugye egy domborzat ábrázolás, amit a kisebb méretarányú földrajzi térképeken, iskolai atlaszokon használunk, ezt 200 évvel ezelőtt fejlesztették ki, és akkor komoly vita volt két német kolléga között, én pont Domborzat a is tanítok a hallgatóknak is, és elmagyarázom nekik, hogy az egyik a minél magasabb, annál világosabb, a másik még a minél magasabb, annál sötétebb elvet javasolta, és volt egy szakmai vita, aminek a végén győzött az egyikük, praktikusan azért, mert hogy akkor még nem volt az, hogy fölülről láthattuk a világot, a ha léghajó de az olyan magasra, úgy ment föl. De hát ugye itt az a lényeg, hogy a magasabban fekvő területek azért jóha ha sötétednek, mert a sokkal kevesebb a térképítő. A csúcsnak a neve van, de nincsenek települések, nincsenek egyéb objektumok, tehát mindenféle praktikus és egyéb szempontokból szerencsésebb az, hogyha az alacsonyabban fekvő területek világosabbak, az meg egy másik kérdés persze, hogy ez úgy természetes adódik, hogy, hogy, hát, hogy az alacsonyabban fekvő területeket művelik meg, azok inkább zöldek, és a magasabban fekvő területek azokon ott legfélebb erdő van. Most szállt fel a térből Itália. Eddig olyan volt csak, mint egy papírlap, mint itt ez a papír az asztalon. Egy térkép volt, vonalak futkosása. Álmodtak a színek hallgatagon. Szicília horpat háromszögébe belerúgott büszkén Kalabria. Egy görbe ív volt a Ligúri tenger, csöppont volt Róma és Venécia. Az Adriai tenger lila festék, néhány fok, a nápoi kikötő, Aludtak a térkép varázslatában És most Jönnek a térből mind elő. Gulyás Pál Itáliához Részlet Térképekéve alkalmából készült adásunk munkatársai, Bordi András, Farkas Dávid és Rubin Gabriella nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Gózónákos. Műsorunkat este megismételjük. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu per kosút oldalon.